Ola wa hanem jaritu Ola wa hanem jaritu Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa la aqibatulilmiktaqin Wa la advanilil ala vzalimin Wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammedin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Danšem obradivati još jednu podijelu hadisa A to je podijela hadisa sob zirom Na to dolbe dosiženihov sened Nihovlana prenošila Na osnovu ovaj podijeli Hadise možemo podijeliti na četiri vjeste. Prvo Hadis Kudsi, drugo Marfu Hadis, treće Malkuf Hadis i četvrto Maktu Hadis. Prvo ćemo pojasniti šta je Hadis Kudsi. Sama riječ Hadis znači govor, dok riječ Kudz znači sveti. Prema tome Hadis Kudsi je sveti govor. Definicija Hadis Kudsi je. U Hadiskoj nauci hadiski učenjaci definišu Hadis Kudsi kao svaki hadis koji je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem prenosi od uzvišenog Allaha Čelešanohu direktno. Znači sened dosježe do uzvišenog Allaha Da Dakle hadis kucije su u stvari Allahove Čelešanohu riječi koju je vjerovjesnik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem samo prenosi. Ovdje Allahu postanik, sallam, je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve selleme u ulozi ravije prenosio od hadisa jer sened kod hadisi kucija dosježe do Allaha Čelešanohu. Hadis qudsi možemo razlikovati od običnog hadisa po tome je što se, što se sened kod hadisa, što senet kod hadisa dođe, samo do poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a senet kod hadis qudsia dosiže do Allaha dželle şanu. Nađemo primjer za hadis qudsi, to je hadis koji bijegi Buhari i Muslim od Abu Derra radijallahu anhu, on prenosi on prenosi od vjerovjesnika sallallahu aleyhi ve sellem, a ono duži što od Allah dželle şanu da je rekao Su, ovo su riječe uzvišenog Allaha. Ja sam sebi zabranio nasilje, pa sam ga i među vama učinio zabranjeno. Sada se postavlja pitanje. Ako je hadith kucija Allahom govor, kakva je razlika između Korana i hadith kucija? Vi su to govorili, jel' ukratko, na Koranu. Međutim, nema se posebno šta dodati, mi ćemo samo ponoviti. Prvo učenja u tom pogledu navode mnoge elementa i stvari, kojma se Kur'an raz i hadis qudsi prvo Kur'an je i tekstom i smislom Allahov govor i tekstom i smislom Allahov govor dok su hadis qudsi samo smislom Allahov govor dok su to Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem znači smislom je Allahov govor a reči su od Muhammeda sallallahu alejhi to je prva razka druga razka je da je Kur'an sam prenesen mutawatir predajom mi smo govorili šta je mutawatir predaj i da ga pronesi toliki brodeg da je nemoguće sumjeti njegovu vjerogstojnost. Kur'an je sam prenesen motivatir predajom, a hadisi kuci nisu tako preneseni. Imamo hadise, hadisi kuci, koji, koji su ahad, ahad predajni. Treća razlika je samo učenje čitanje Kur'ana, bez obzira razumio ga ili ne razumio, jeste i badet. A čitanje hadisi kucija nije. Dalje je četvrta razlika ko bi zanijekao samo jedan harp iz Kur'ana, pa čak i samo, jel... Jednu riječ ili čak jedan hart, postao bi nevjednik. A onaj ko bi zanijekao hadis kuci ne bi postao nevjednik, nego bio samog vješnog. Jer može, recimo, da se desi da neki hadis kvičanac kaže od određeni hadis kuci da nije vjerodostojno, znači negirani. Međutim, tim ne postaje nevjednik. Dok ne može ni za jedan kuranski ajaj teče da, da da nije ovaj od Kur'ana ili, ili za neki hart da nije od Kur'ana. Hadis kuci mogu biti na različitom stepnom vjerodostojnosti, kao i, kao i drugi hadis, kao i obični hadis. Mogu biti znači, Sahih Mogu biti Hasen Mogu biti Daif i Mogu biti Apokvif Imamo i Apokvifni uh, Hadis kucija koji, koji su ljudi izmišali I pripsivali Tu zvišu nam Allahu Druga vrsta Koju smo naveli Druga vrsta hadisa S obzirom na S obzirom Znači dok Dostježe njihov senet Jeste Mrfu hadis Ovo je hadis Znači Koji se vezuje Za Allah Allahu Poslanika Sala Allah Znači njegov senet Završava Kod Allah Allahu Poslanika Sala Allah Na primjer Kada neko od ashaba kaže, kaže Allahu sanih sallallahu alaihi sallam, ili radio je Allahu sanih sallallahu alaihi sallam, to je marfu hadis. Druga, treća vrsta, su meukuf hadisi. Meukuf, a to su hadisi čiji se ne doseže samo do ashaba. Samo do ashaba, i to su stvari njihovi, njihove riječi, njihovi postupci. Meukuf, znači to su hadisi čiji se ne doseže samo do ashaba. Jesmo, prenosi se da je Recimo, Ibn, Ibn Abbas rekao to i to. Prenosi se da Ibn Abbas radio to i to. To su meukuf hadisi. Znači, oni kao i ostali hadisi mogu biti, mogu biti na različitom stepenu vjerodostojnosti. Međutim, iako bi bio vjerodostojan hadis meukuf, on se ne može uzeti kao vjerodostojan sahih hadis. Ne može se uzeti kao argument, dokaz. Uvjeri, ako postoji jeli marfu hadis, ako postoji hadis koji direktno dose, doseže do poslanika i četvrta vrsta su makfu hadisi a to su hadisi čiji se ne doseže samo do tabiina, znači generacije iza oshaba ili nekog postoje njih u drugim generacijama koje dolazi iza tabiina, znači to je hadis čiji se ne doseže samo do tabiina ili nekoga iz generacije iza njih znači kao i kod mevkuf hadisa izreka reči ashaba, isto izreke tabe'ina, makku, hadis mogu biti na različitom stepnu vjerodostojnosti, mogu biti sahi, mogu biti hasan, mogu biti bajif, a može biti apokita. Ovim završili podjelah hadisa s obirom, jel, dok je dosjeđenih do u sened, sada na drugu temu, a to je da li je sunnet samostalni izvor šarijeta, da li može biti sunnet samostalni izvor šarijeta. Islamski učenjaci se ne po pitanju da se tekstovi sunneta ili hadisi dijelje na tri vrste. Kada u pitanju je li izvor šarijet. Islamskućan se sla... ne razilaze potom tom da se tekstovi sunneta dijele na tri vrste. Prva vrsta su oni hadisi ili onaj sunnet koji općenito potvrđuje kuranske ajeke ili kuranske propise. I ne razlikuje se sa kuranom potom tom pitanju. Znači to je onaj prva Prva vrsta je ona onaj suner koji općenito potvrđuje Kur'anske propise i na razlikuje se sa njima potom pitanje. Pr primjer toga su svi hadisi koji naređuju namaz, koji naređuju Zekat, koji naređuju post, hađi itd. Kao što nalazimo u Kur'anu ajete koji isto to tako naređuje. Pa ćemo nalaziti u Kur'anu, a prije toga nalazit ćemo hadis koji naređuje namaz, hadis, koje je svima poznat, da je islam sagrađen na pje stvari. Čehadat, čehadat, la ilah illa, na muhamdu rasulat, šehadat, da nema Boga sallallaha, i da je Muhammed, sallallahu alaihi sallam, njegov rob, njegov poslanik, na obavljanju namaza, na davanju zakijata, postu mjeseca namazana, i obavljanju hađa, ako zato to postoji mogućnost. Ovaj hadis, jel upućuje na, na obavezu ovih stvari koje su njegovu nam dene. Takođe isto u Kur'anu nalaz, nalazimo na mnoge ajete koji koji naređuju namaz koji naređuju zekat. Između ostalo kaže džušin Allah Allahu lešanu, i ssalati va atuz zakat." namazi, dajite zekat. Takođe kaže Allah dželalušanu, "Ja yuhal ladina amanu kutiba alaykumus sjiam kama min qablikum alaykum tetekun." Ovieni ti propisuje vam se post kao što je propisan i onima prije vas da biste bili bogobojazni. Rekoce Allah dželal kaže, kaže: a ljudi su Allahu dužni obaviti hadž onaj ko mu može. Ti svi svi ovi ajeti su sadržani u hadisu koje smo radili. A znači, to je prva vrsta? Prva vrsta je imamo također drugi primjer gdje kaže poslanik sallallahu sellem: "Nije halal i metak nijednog od dva nijednog muslimana osim ono što dadne dragovoljno." Znači nije dozvoljeno da neko uzurpira ili uzima imetak nekog od muslimana osim ono što da dragog. O za ovaj hadis možemo naći potvrdu u Kuranskim ajetu u Kuranskom ajetu, kome Allah dželle kaže ja i onaj koji vjeruju, ne jedite imetak među vama na laž. الا ان تكون تجاره عن تراض من. Da Allah dželle šanu o viennici jedni drugima na nedozvoljen način imetak ne prisvajaju, ne prisvajaju. Ali dozvoljena vam je prgovina Uz obostrani pristan Uz obostranu zadovoljstvo Znači ovaj kuranski ajed potvrđuje hadis Koji smo malo prije navjeli To je prva vrsta hadisa je prva, prva vrsta sunneta Druga vrsta su Oni hadisi koji pojašnjavaju Detaljno Kuranske propise Ili kuranske ajete koji su općenito navedeni U Kur'anu To smo spominjali predhodno I to su svi hadisi koji detaljno pojašnjavaju propise hađa, propise namaza, propise zekata i ostalih, jel' propisa koji su općenito navedeni u Kur'anu. Znači, u Kur'anu se naređuje namaz, naređuje se post, naređuje se zekat, ali ne, ne objašnjava se detaljno kako treba se obaviti. Zato imamo hadise koji su to detaljno pojasnili. To je druga vrsta sunetel, druga vrsta hadisa, znači oni koji detaljno pojašnjavaju općenite kur'anske propise koji su navedeni u Kur'anu. I treća vrsta su oni hadisi, koji dolaze sa propisom, sa novim propisom, kojeg uopće nalazimo u Koranu. Naprimjer, to su hadisi koji zabranjuju da čovjek, ili hadis koji zabranju da čovjek oženi ženu i njenu tetku zajedno. Znači to je po hadisu, po sunnetu zabranilo, znači da oženi ženu njenu tetku. S tim, a da može, ako umre žena prva ili se razvede sa njom da može oženiti njenu tetku. ne može da u isto vrijeme oženi ženu njenu tetku. Ili kamenovanje oženjene osobe koja počni iz zinalu. Kamenovanje oženjene osobe koja počne iz zinalu. Zato ne imamo dokaza u Koranu. Tamo se navodi bičevanje za zinalučara i zinalučar. Zinalu, Međutim, u hadisu imamo da onaj koje je oženjen koji počne iz nalu, se kamene do smrti. Također isto je nasljedstvo. Nasljedstvo nene, koji smo spomnjali o onom hadisu, u Koranu se ne navodi, međutim to je odredio jeli, hadis. Islamski učenjaci, kada su u pitanju kada su ove dvije prve vrste suneta, ne razilaze se jeli, po tom pitanju, znači svi to otvrđuju. Međutim, kada je u pitanju ova, ova treća vrsta, a to je onaj sunet koji dolazi s novim propisom koji ne postoji u Kuranu, razilaze se jeli, na dva mišljenja. Većina islamskih hadijskih učenjaka su na stanovištu da sunnet može biti neovisan i stamostalno širijetski izvod. To je da sunnet može donijeti propis koji se ne nalazi u Kuranu. To je znači većina islamskih učenjaka. S druge strane imamo, imamo šafiju koji smatra da hadis ne može doći sa novim propisom, koji ne nalazi neko značenje, koji ne ulazi u značenje nekog kuranskog ajtela, fratello. Znaci hadis sunnet ne može doći sa nekim novim propisom koji nema jeli neko značenje u kuranskom ajtu ili ne ulazi pod neku kuransku pravu. U suštini ne postoji razmilaženje ako pogledamo je detaljnije. Videćemo da ne postoji razmilaženje. Čak i ovi koji su drugog stanovišta, oni kažu da sunnet može doći sa novim propisom, međutim da osnovu toga propisa da se osnova toga propisa nalazi u Kur'anu, na osnovu kuranskih pravila ili na osnovu značenja određenih kuranskih ajeta. Oni koji su prvog mišljenja, prvog ili starovišta, za dokaz uzimaju sljedeće Da ako pogledamo Razumski videćemo da ne postoji je nikakva smetnja da sunnet bude samostalan šerijetski izvor to je da donese opise koji, koji nema u Kur'an jer kaže profesor Hans Keller je sačuvan od greš od greške u prenošenju vjere pa kako mu je dolazi u Kur'an tako tako mu je dolazi u sunnet tako kako god nije mogao pogriješiti u prenošenju Kur'ana tako ni mogao pogriješiti u prenošenju sunneta Prema tome sunnet može biti samostalan širijetski izvod. Drugi dokaz prvog mišljenja su kuranski ajati koji upućuju na obavezu sređenja osanika sallallahu Sellem i ne pravi razliku između sunneta koji pojašnjava Kur'an i sunneta koji kučuje na neki samostalan propis. Znači, postoje kuranski ajati kada govore, jeli, vrati je Allah, vrati je Rasul, pokoravajte se Allah, pokoravajte se posaniku, Ovi kuranski ajati ne pravi razliku između sunneta koji pojašnjava Kur'an i sunneta koji je došao sa samostalnim šerijetskim propisom. Znači obaveza pokoravati se u obasničaju. Treći dokaz kaže mnogi hadisi je kuću da, je širijat, da se šerijat sastoji iz dvije osnovne. Da se šerijat sastoji iz dvije osnovne, iz Kur'ana i sunneta. Pa ako se propis ne nađe u Kur'anu, onda se prelazi na sunnetu, traži se u sunnetu kao što imamo dosta slučajeva a najpoznatiji slučaj je moa ibn Džebal kada ga je posanila vašene posla u Jemen, kada je rekao kako će suditi ljudima pa je rekao sudiću po Allahovoj knjizi pa ako ne nađem Allahovoj knjizi sudiću po sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve znači ovo je dokaz da sunnet može biti da sunnet može doći sa samostalnim propisom piše na nalazi u Kur'anu također navodi za dokaz hadis od Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem kome stoji da ubrzo će doći vrijeme Da će neko od vas reći ovo je Allahova knjiga. Ono što je u, njemu, u njoj halal, ohalaljujemo, a ono što je u njoj haram, oharamljujemo. Ako do nekoga od vas dopri hadis pa ga ne prihvati, porekao je Allaha Đelešanu i porekao njegova posanika s.a.m. Ves nije prihvatio Allaha Đelešanu i njegova posanika s.a.m. Drugo, oni koji smatraju da Sunnet može dovoći sa novim propisom, ali da mora zato imati je osnove neke u Kur'anu uzimaju za dokaz sljedeći pa kažu da sunnet u svome značenju sunnet u svom značenju uvijek se vraća na Kur'an i navode zato jeli, li kuranski ajet kome Allah dželle kaže vanzalna pa ilejke diklale li tubayna linnas ma nuzila ilej i kažu mi te objavljujemo zikr pod zikrom se misli na sunnet Da bi, da bi objasnio ljudima ono što im se objavljuje i da bi oni razmislili. Znači, ovaj kuranski ajet u osnovi sadržava sve one propise s kojima dolazi sunnet samostalno. Znači, ako dođe sunnet samostalno sa propisom, neki ovaj kuranski ajet je li u kući je nakon? Znači, sunet dolazi i da pojasni ljudima ono što se objašnjava u Kuranu. Prema tome, u suštini ne postoji nikakva razlika između prvog i drugog mišljenja. Razim na sljedeću tematika, to je derogacija Kur'ana sunnetom i sunneta Kur'anom. Kod islamskih učenjaka nema razumije ilaženja kada je u pitanju deroga derogacije Kur'ana Kur'anom. To se učili jel, iz Kur'ana, da Kur'an može derogirati Kur'an. Primjer, zato su oni ajati koji Ibn Llađršanu uprvo naređuje borbu vjernicima pa makar bilo, bio jedan vjernik na desetorcu ne vidio. Poslije Ibn Llađršanu olakšava, derogira ta ajati koji naređuje da se borje jedan naspram dvojici znači, a čak ako bude dvojca nevjernika na jednoj strani dužno je vjernik koji se bori ako je sam na drugoj strani također nemo razmoilaženja da sunnet može derogirati sunnet ako je sunnet mutavatir, uslovljava se da i drugi sunnet bude mutawatir znači ne može ahad derogirati mutawatir ako je sunnet ahad on da može biti derogiran ja ahad i mutavatir predajem primjer zato su riječi Allahu pusanik sallallahu alejhi kaže Kuntunahitukum An zijaretel kubur Fazuruha fa'innahat uvekkerul ahiran Kaže, Osan Ištel Selem, bio se vam zabranio posjetu kaburova, mezarima, kaže, ali i sad posjećujte, jer ona je to posjećana ahire. Znači, prva zabrana je derogirana dozvolom. Ono oko čega se islamskućenac je razlišli, da li se, da li Kur'an može derogirati sunnet i da li sunnet može derogirati Kur'an. Oko toga se islamskućenac je razlišli. Prvo ćemo govoriti o derogaciji Sunnet sunneta Kur'anom, derogaciji sunneta Kuranu. Većina islamskih učenjaka je na stanovištu da je dozvoljena takva derogacija, to jest da sunnet može biti derogiran Kur'anom. I zato postoji mnogi primjer. Prvi primjer je slučaj kada su muslimani učinili hijđru u Medinu. I nekoliko mjeseci, neki navode da je to 16 mjeseci, okretali su se u namazu prema šamu, prema kutsu, prema vejtom apisu. Dakle,junitu Kur'anu nemamo nigdje ajet gdje naređuje da se Musmane okreće prema Beitul Makdis. Dakle, to je moglo biti samo sunnetom narijed, samo sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zatim dolazi kur'anski ajet, pomje Allah dželle šanu kaže: "Kad narate qalluba wajhuka fi's-sama'i falanuwalli anka qiblatan terbaha, tawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram." Dakle, Allah dželle mi vidimo kako okrećeš svoje lice prema nebu I mi ćemo sigurno učiniti da se okreneš prema strani koju ti želiš. Okreni zato svoje lice prema časnom pravu, prema časovnoj kući. Dakle, znači, Poslanik se selam i očekivao da vađa lošanu objavu da, da se promijeni kibla. Pa zato kažem vidimo kako ti svoje lice okrećiš prema nebu objavu. Kaže, i shikivoj objavi, kažem mi ćemo sigurno učiniti da se okreneš prema strani koju ti voliš. Jer Poslanik se selam težio pa da se da se kibla da se kibla ovaj promijeni prema Kabi. Kaže zato okreni svoje lice prema časnom pravu. Ovo je kuranski ajk, derogirao je sunnet posle nika sa se zaselema, to je bilo okretanje prema šam. Znači, ovo je dokaz da, da kuran može derogirati sunnet. Također primjer ugovora na hudejbiji. Ugovor na hudejbiji koji je bio između jeli, muslimana i mušrika, u njemu je se navodilo da svaki musliman koji primi islam u Meku i koji želi da dođu u Medinu da učini hijjru, muslimani su ga morali vratiti. Tako je bio dogod. Morali su ga vratiti u, u Meku. Mađutim, Allah je شويه نجمه من المللتي derogira ayat kada su pitani žene samo derogira ayat kada su pitani žene kaže uzvišni Allahu dželalühunu ja ullezine amanu izaa jaatakumul mu'minatu mu'minatu muhaciratu famtahinuhun Allahu a'lamu biimanihim ve in alemtumuhunna mu'minatin fala terjuhunna ila'l kufara Kaže uzvišen Allah Đelšanuhu O vjernici, kada vam vjernice Kao muhađirke dođu Ispitajte ih Allah dobro zna kako je vjerovanje njihovo Pa ako se uvjerite Da su vjernice, onda ih ne vraćajte Nevjernicima Allah Đelšanuh ovdje sada derogira jeli, Postupak Allah se To je sunnet Da svako ko dođe iz Mekke Bio vjernik ili vjernica da ga vrate Ko dođu u Medinu da ga vrate. To znači mišljenje većini istanskog mišljenja Kada može Ovaj, Kur'an da može derogirati sunnet. Drugo mišljenje zastupa šafija pa kaže da sunnet ne može biti derogiran Kuranu. Da sunnet ne može biti derogiran Kur'anom, nego samo sunnetom. Znači sunnet može biti derogiran samo sunnetom. To je mišljen šafiji. I to obraznaže da, kaže, ako bi Kur'an derogirao sunnet, jedan razumski dokaz navodi, ako bi Kur'an derogirao sunnet, kaže onda bi neprijatelji islama i oni koji traže mahene islamu rekli, Allah nije zadovoljan sa propisom poslanikovim, pa ga mijenja. Međutim, jeli, jači su dokazanja na strani prvog mišljenja koji smatraju da Sunnet može biti derogiran Kur'anom i naveli smo primjer. Drugo pitanje je derogacija Kur'ana sunetom, također i potom tom pitanju, rekli smo, posti razmojlaženje međuislavskih mišljenjaca. Prvo je da Hanefije, sedminice Hanefijskog mezaba, smatraju da je dozvoljeno da mutelatir i mešhur predaje, mutelatir i mešhur hadisi derogiraju Kur'an. Međutim, Ahad hadisi ne mogu derogirati Kur'anski progres. To je stav Hanekija. Oni uzmaju također jedan dokaz, a to je da je da je mutelatir hadis, Nepobitan dokaz, nepobitan dokaz kao i Kur'an. Pa zato može derogirati Kur'an mutelatir hadis Ahad ne može. Za primjer, uzimaju slučaj Pa, uzmeju ajet, Pomelala džanul džanu kaže: "Kutiba alejkum ida hadara ahadukum ul in taraka khaira lil wasiyyeti lil validaini wal bil ma'ruf." To je Kur'an Sjedatukum je Allah džanul džanu kaže: Kada neko od vas bude na samrti, ako ostavlja imetak za sebe, propisuje vam se kao obaveza za one koji se Allah boje, da pravedno učini, učinite oporuku roditeljima i bliznima. Naču onom kuranskom ajetu dozvoljeno da čovjek pri pri smrti da oporuči dio svoga emeta roditeljima i bližima. ovaj kuranski jati derogiran, derogiran su, uh, sunnetom ili hadisom usanika sallallahu alaihi sallamu kojom je kaži la vasijata li luarit Nema vasijata onome ko nasljeđuje. Nema oporke ili ima vasijata nasljednije. Znači nije dozvoljeno da onome ko nasljeđuje, ko po šarijeskim propisama nasljeđuje metak, da mu se da, da mu se oporuka, da mu se još oporukom da nešto imete. Znači, njegov je dio kojim je Kur'an ili Sunnet odredio, znači, nije dobro da mu se da oporuka, znači, krema tome ovaj hadis je a je Drugo, većina islam slučajaka je na stanovištu da se Kur'an ne može derogirati Sunnetom, da se Kur'an ne može derogirati Sunnetom, bez obzira bili ahad ili mutavate prednis. Oni uzmaju za dokaz Allaho veđe lešanu u riječu kaže Ba nensah min ajetin av nunsiha, nunsiha ne'ti bihajri minha hau mitriha. Kaže Allah želešanuhu, mi nijedan propis ne promijenimo, niti ga uzaborao potisnemo, a da bolji od njega ili sličan njemu ne donesem. Kaže, oni, jel obrazlažu ovaj ajet, svoje mišljenje pokažu, sunnet nije kao Kur'an. U ovom ajetu se kaže, mi, mi nijedan propis ne promijenimo, niti ga uzaborao potisnemo, potislimo, a da bolji od njega ili sličan njemu ne zanesimo. Oni kažu, Kur'an nije niti sličan Kur'anu, niti je bolji od njega. Kažu, prema tome, sunet nije sličan Kur'anu, niti je bolji od njega, prema tome, Sunnet ne može derugirati Kur'an. takođe navode, također navode primjer, da neprijatelji Islama, bi na taj način lakše je li ovaj, potvorili poslanika, salallahu alaih sellem, da izmišlja i da laža. Jer kažu, kaže Allah Ćelšanuhu, A'ud billahi minash-shaytanir-rejim. Wa idha badalna ayatan makan ayatan wallahu a'lam kaže kada, kada mi jedan ajet dokinemo drugim. Allah najbolje zna šta objavljuje. Oni govore to jest nevini smušvici, ti samo izmišljaš a nije tako, nego većina njih ne zna. Kaže Allah dželaluhu dalje: "Kul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil-haqq". Reci, od gospodara Tvoga, objavljuje ga Melek i Džibril kao istinu. Znači, muštici, kada bi Allah djelašano objavio neki ajet posljednika s.a.m., a poslije toga objavio drugi, oni bi rekli, ti samo izmišljaj. Sad kažeš ovakvu, sad ovakvu. Či to, na taj način ću tražiti mahnu islamu, pa kaže, ako bi posljednika s.a.m. derogirao neki ajet, neki propis iz Kur'ana, sunetom da bi sigurno rekli, ti izmišljaš izmiša izmišljaš, upotvorili da izmiša jer, ka, ka, kad jer kada ovdje traže mahanu, jel kada u pitanju derogacije Kur'ana Kur'anom, onda nema sumnje da bi kada u pitanju derogacije Kur'ana sunnetom, jel tražili, sigurno napadali Hsv. i govorili da lažim i kući. Međutim, prema dokazima, ipak je spravnije mišljenje da se Kur'an može derogirati sunnetom, da se kur'anski jajatelj propis može derogirati sunnetom, a jedan jedan od prihvatljivih impresivnih primjera ovakvih koji smo naveli to je derogacija rasjeta onim ako ih nasljeđuju ovim završio današnje predavanje Na Allahu el-shan da bude korisni kulugara wa astaghfirullah li wa lakum inna Allah ghafur